Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Жодна скарплин не влучила у свою ціль. Вони, можна сказати, облизали корпуси обох кораблів, пролетівши повз гравітацію і синій простір на відстані лише кількох десятків метрів. За три хвилини після відключення сигналу тривоги капітан гравітації Джорзеф Мурович зі старшими офіцерами зібралися в командному центрі корабля. Посередині кімнати лівітувала гігантська карта з імітацією нападу краплин. Світло зірок було ледь видно на темному тлі космосу. Яскраво сяяли лише позначки перебування двох кораблів і траєкторії атаки краплин. Дві білі лінії завдовжки в 300 тисяч кілометрів здавалися ідеально прямими. Проте, як свідчили рядки даних, насправді були параболічними кривими, непомітними неозброєному оку через малий кут. Незабаром після початку прискорення... Траєкторія руху краплин почала невпинно відхилятися. Значення відхилень були вкрай незначними, проте накопичення помилок протягом усієї траєкторії польоту і стало передумовою промаху в десятки метрів. Більшість зі старших офіцерів брали участь у битві судного дня і добре пам'ятали, як може рухатися краплина. Різкі зміни напрямку руху на надвисоких швидкостях точне влучання в ціль моторошні спогади. Зараз же все мало такий вигляд, ніби якась сила діючи перпендикулярно до траєкторії руху краплин, відштовхувала їх від цілий. «Повторіть запис», – наказав капітан, – у режимі видимого діапазону світла. На екрані замість комп'ютерної симуляції з'явилася звична картина зірок і чумацького шляху. В одному з кутів екрана швидко змінювалися цифри відліку часу. Усі присутні знову пережили ці кілька хвилин безсилого жаху, коли зарадити ситуації було неможливо. Залишалося лише покірно чекати смерті. Маневрувати і відкривати вогонь для уникнення згіднення не було жодного сенсу. Незабаром біг цифр у куті екрана зупинився. Краплини вже пролетіли повз кораблі, але марно було сподіватися побачити бодай щось через надвисоку швидкість руху. На екран вивели запис високошвидкісної камери в сповільненому режимі. Оскільки перегляд у подібному режимі всього 10-секундного ролика вимагав надто багато часу, були продемонстровані лише останні миті. Осі побачили, як краплина, пролітаючи повз об'єктив камери, виблискує немов тм'яний метеор на зоріному тлі. Під час наступного відтворення відеозображення зупинилося, коли краплина опинилася посередині кадру. Масштаб зображення поступово збільшувався, аж поки краплина не зайняла більшу його частину. Півстоліття сумісного перебування в глибинах космосу дало можливість непогано вивчити будову краплин. тож побачене неабияк шокувало. Форма залишалася незмінною, добре знайомою але поверхня вже не виблискувала абсолютно гладким дзеркалом. Її вкривали якісь плями кольору чи то старої міді, чи її ржі, ніби чаклуну не вдалося. Заклинання вічної молодості і сліди трьохсотрічної мандрівки космосом проступили в одну мить. Сяючі ельфійські обладунки враз перетворилися на старий артилерійський снаряд, що мандрує космосом. Спілкування із Землею протягом останніх років забезпечило екіпажу базове розуміння основних характеристик матеріалів, створених із використанням сильної ядерної взаємодії. Вони дізналися, що якимись пристроями всередині зонда на поверхні краплини генерується силове поле достатньої потужності, аби скасувати електромагнітну взаємодію між електронами та ядрами атомів речовини і дати можливість проявитися сильній ядерній взаємодії. Із зникненням цього силового поля матеріали, створені з використанням сильної ядерної взаємодії, перетворюються на звичайну речовину. Краплини загинули. Далі на екран вивели оброблені дані, отримані після невдалого нападу. Комп'ютерне моделювання продемонструвало, що одразу після прольоту краплини повз гравітацію таємнича сила, яка відштовхувала зонд перпендикулярно його напрямку руху, зникла, і краплина повернулася на істинну траєкторію. Проте це тривало недовго. Вже за кілька секунд краплина почала сповільнюватися. Згідно з розрахунками системи моніторингу поля бою. Сила, що почала сповільнювати рух краплини, дорівнювала значенням, які до цього моменту протиділи їй перпендикулярно. Здавалося, що те саме джерело сили змінило точку докладання з бокової поверхні на передню частину зонда. На зображенні, зробленому потужним телескопом високої роздільної здатності, було добре видно задню частину зонда, що віддалявся. Аж раптом краплина повернулася на 90 градусів до траєкторії руху і почала сповільнюватися. В цієї миті на екрані з'явилося зображення, опис якого мусив би доктора Весту знову ідентифікувати його як галюцинацію. Але, на щастя, він також був у командному центрі і бачив усе на власні очі. Перед краплиною з'явився приблизно вдвічі більший від неї об'єкт трикутної форми, який більшість офіцерів легко опізнала – човник із синього простору. Задля збільшення тяги двигунів на човник було прилаштовано кілька розгінних блоків. І хоча їхні форсунки були спрямовані в напрямку від спостерігачів, яскраве світіння не лишало сумнівів. Вони задіяні на повну потужність. Човник у першу краплину сповільнював її хід. Цілком логічно можна було припустити, що він і був тією силою, яка відхилила траєкторію польоту краплини, врятувавши гравітацію. Після появи човника з іншого, ближчого до спостерігачів боку краплини, начебто ні звідки, вигулькнули дві фігури в скафандрах. Через перевантаження, спричинене уповільненням зонда, їм довелося прилипнути до його поверхні. Одна з них мала в руках інструмент, за допомогою якого, як здавалося, вивчала поверхню краплини. У минулому люди сприймали три соляріанські зонди як ледь небожественне створіння не з цього світу, до якого навіть наблизитися було б блюзнірством. Єдині представники роду людського, які наважилися доторкнутися до поверхні краплини, випарувалися в перші хвилини битви судного дня. Але нині краплина втратила всю свою божественну таємничість. Без зеркального полоску вона здавалася простецьким, поламаним, давнішим за човники астронавтів антикварним металобрухтом, який збирали астронавти. Човники фігурки в скафандрах залишалися в полі зору лише кілька секунд, а потім так само таємниче зникли. Мертва краплина знову опинилася в космосі на самоті, але продовжувала стишувати хід, підказуючи, що човник лишився на місці, хоча тепер став невидимий. «Вони здатні знищувати краплини?» – вигукнув хтось із присутніх. Перша думка капітана Муровича збіглася з думкою гантера після виникнення сирени. Він так само не вагався ані секунди перед натисканням кнопки на своєму годиннику, такому самому, як і в гантера. Цього разу повідомлення про помилку вигулькнуло в червоному інформаційному вікні посеред командного центру. Команда самопідриву не може бути виконана. Модуль дезактивована. Капітан різко розвернувся на п'ятах і кинувся на корму корабля. Решта офіцерів прослідували за ним. Першим серед членів екіпажу гравітації, свирічної кабіни з контролером запуску гравітаційно-хвильової антени, дістався саме старий гантер. Не маючи можливості легко потрапити всередину, він вирішив принаймні від'єднати контролер від самої антени, деактивувавши систему на якийсь час, а потім відшукати спосіб знищити контролер. Але з середині кабіни вже хтось хазяйнував. Гантер вийняв особисту зброю, і націлив на людину в однострої з погонами молодшого лейтенанта. Гантер очікував побачити цього чоловіка у формі старого зразка часів битви судного дня. Однак він, вочевидь, поцупив це вбрання вже на борту гравітації. Хоча чоловік не відводив очей від контролера всередині кабіни, Гантер легко його впізнав. Я був певен, що підполковник Деван не помилився. Майор Пак Єджун. Командир загону морської піхоти синього простору повільно повернувся. Це був молодик не старше 30 років, але на його обличчі легко було помітити сліди численних життєвих негараздів. Жоден офіцер на борту гравітації не мав навіть близько подібного досвіду. Майор виглядав трохи здивованим. Чи то не чекав нікого настільки швидко, чи не очікував побачити саме старого гантера. Але поки що він тримався доволі спокійно. Майор підняв руки догори і мовив. Прошу, вислухати мої пояснення. Старий Гантер не хотів нічого слухати. Не хотів знати, як ця людина опинилася на гравітації. Йому навіть було байдуже, хто перед ним реальна людина чи привид. Ха яке пояснення виявилося б істинним, ситуація зайшла надто далеко усе, чого він жадав, знищити контролер запуску гравітаційно-хвильової антени. У цьому полягав сенс усього його життя, і тепер людина із синього простору застувала йому шлях до мети. Він без жодних вагань. Натиснув на спусковий гачок. Пуля влучила в груди Пакія Джуна і відкинула його на двері кабіни. Пістолет гантера був заряджений спеціальними кулями для стрільби в закритих приміщеннях космічного корабля. Вони не пошкоджували переборки обладнання, проте й вбивча сила, вочевидь, була меншою від звичайної лазерної зброї. Кілька крапель крові просочилися крізь рану у грудях, але пак Джун утримався на ногах, потягнувся правою рукою до заплямованого кров'ю однострою, і витягнув свій пістолет. Гантер іще раз вистрілив у груди супротивника, розбризкуючи ще більше крові, краплі якої зависли в невагомості. Для наступного пострілу Гантер прицілився вже в голову, але шансу вистрілити не отримав. Капітан Морович і решта офіцерів побачили геть іншу сцену. Пістолет Гантера дрейфував на віддалі від уже задобілого тіла із закоченими очима і з легка тримтячими кінцівками. З рота бив фонтан крові, яка збиралася навколо тіла, в кульки, Великого й малого діаметрів. Посеред напівпрозорих кров'яних скупчень було легко помітити темно-червоний предмет розміром з кулак, який плив у невагомості, тягнучи за собою немов хвости дві трубки. Цей предмет ритмічно пульсував, видавлюючи з тоншої трубки трохи крові, чим створював реактивну силу, яка рухала його вперед. Він нагадував багряну медузу, що пливла в невагомості. Це було серце Гантера. Права рука Гантера смикнулася до грудей. І відчайдушно почала роздирати однострій. Усі побачили, що на шкірі немає жодних порізів чи шрамів. Можливо, хірурги ще його врятують. Хрипким голосом мовив майор Пак Єджун. Отвори в його грудях ще кровили. Добре, що тепер хірургам уже не потрібно розтинати грудну клітку, щоб повернути серце на місце. Ем, я не раджу вам усім робити різких рухів, бо їм вийняти у вас серце чи мозок так само легко, як вам зірвати яблуко з гілки. Гравітацію взяли на абортаж. З іншого коридору виступила група важкоозброєних морських піхотинців, одягнених у легкі, темно-сині скафандри часів битви судного дня. В очевидці був десант із синього простору. Морські піхотинці були озброєні лазерною зброєю великої потужності. Капітан Морович зробив помах рукою, і усі офіцери гравітації мовчки кинули зброю. Екіпаж синього простору в десятеро перевищував кількість людей на борту гравітації. Один загін морської піхоти нараховував понад 100 осіб і міг легко контролювати всі закутки корабля-переслідувача. Неймовірному не лишилося місця. Синій простір помахом черівної палички перетворився на надпотужний корабель. Екіпаж гравітації знову пережив потрясіння, аналогічне за силою з битвою судного дня. У центрі найбільшої сферічної зали синього простору левітували понад 1400 людей. Більшість із них, понад 1200 осіб, належали до екіпажу Синього простору. На цьому ж місці, понад 60 років тому, ці люди майже в тому самому складі погодилися перейти під командування Джан Бейхая. Через незначну частку членів екіпажу, які одночасно перебували на чергуванні після закінчення втечі тривалістю в понад 60 десятиліть, більшість членів екіпажу зістарилися лише на 3-5 років. Зледве хтось із них відчув плин часу. І в думках багатьох ще свіжими зоставалися спогади про полум'я темної битви і тишу під час поховання в космосі. Решта присутніх була з гравітації. Дві групи людей, яких легко можна було відрізнити за чисельністю й кольорами одностроїв, недовірливо переглядалися зі значної відстані. У просторі між двома екіпажами згуртувалися старші офіцери обох кораблів. Серед них виділявся капітан синього простору, Полковник Чуянь, якому було 43 роки. Проте він мав значно молодший вигляд. Чуянь більше був схожий на науковся, ніж на військового. З витонченими манерами, спокійною поведінкою і навіть натяком на сором'язливість. Але на землі він давно перетворився на легенду. Це за його наказом під час темної битви з середини синього простору було заздалегідь викачане все повітрям, аби запобігти розповсюдженню вражаючої інфразвукової хвилі після вибуху ядерної бомби. Навіть дотепер думки людей різнилися. Чи вважати дії екіпажу синього простору такими, що не виходять за межі самооборони, чи все-таки класифікувати як убивство? Після запровадження на землі системи стримування він затято опонував, пануючи серед команди корабля, думці щодо якнайшвидшого повернення додому, чи виграв час для втечі після отримання попередження від бронзової доби. Про нього ходило ще безліч інших чуток. Наприклад, що після дезертирства природного добору перед битвою судного дня він виявився єдиним із капітанів, хто добровільно визвався переслідувати втікача, і що його істинним задумом було захопити природний добір і втікати вже на двох кораблях. Тут зібралися екіпажі двох кораблів майже в повному складі. Першим почав говорити Чуянь. І хоча між нами все ще існує чимало відмінностей і суперечок, я волію розглядати всіх присутніх як повноправних членів єдиного світу, сформованого з синього простору та гравітації. Перш ніж ми перейдемо до планування нашого спільного майбутнього, нам слід владнати термінову справу. Посеред зали з'явилося величезне голографічне вікно із зображенням ділянки космосу з начисленними зорями. Прямо посередині виднілася смуга якогось білого туману, посяткована сотною паралельних ліній. Зважаючи на чіткість і яскравість картинки, вона, вочевидь, була додатково оброблена. Протягом більш ніж двох століть подібне зображення щітки було дуже добре знайоме людству і багатьма навіть використовувалося як товарний знак. Ці доріжки з міжзоряного пилу ми спостерігали вісім днів тому недалеко від системи Трисоляриса. Будь ласка, подивіться уважно на відеозапис. Усі присутні не зводили очі її зображення і незабаром зрозуміли, що... Видовження білих ліній видне неозброєним оком. «А скільки разів пришвидшили відтворення відео?» – запитав один з офіцерів гравітації. «Відео відтворюється з первісною швидкістю». Ці слова викликали бурхливу реакцію натовпу, немов на ліс налетів раптовий буревій. «Якщо рахувати грубо, кораблі мають рухатися майже зі швидкістю світла», – сказав капітан Морович спокійним голосом. «За останні два дні всі вони стали свідками». Чи малої кількості неймовірних подій. Так, другий трисоляріанський флот рухається зі швидкістю світла і дістанеться з землі вже за чотири роки, відповів полковник Чуянь. Він стурбовано спостерігав за юрмою екіпажу гравітації, ніби шкодуючи, що саме йому випало повідомити їм цю приголомшливу новину. Після вашого відльоту земля занурилася в самозаспокоєння й милосність, мріючи про довічний мир та процвітання докорінно неправильно оцінюючи події. Натомість Ресолярис терпляче чекав на слушну нагоду. «Звідки ми знаємо, що це не підробка?» – прокричав хтось із екіпажу гравітації. «Я можу підтвердити, що це правда», – відповів Гуані Фань. Він стояв попереду разом зі старшими офіцерами, та єдиний із поміжних був без форми. Обладнання моєї обсерваторії також виявило цю аномалію, проте я був зосереджений на великих космологічних дослідженнях, тому не звернув уваги на появу цих доріжок». Але після отримання згаданої інформації я підняв архівні дані спостережень. Сонячна система, Трисолярис і ми – вершини нерівностороннього трикутника. Його найдовша сторона між Сонячною системою і Трисолярисом, найкоротша між Сонячною системою і нами. Інакше кажучи, ми перебуваємо трохи ближче до Трисоляриса, тому Земля побачить аналогічну картину десь за 40 днів. Чуянь узяв слово. Ми вважаємо, що на Землі вже відбулися певні події. Точно в той час, коли краплини атакували наші два кораблі п'ять годин тому. Згідно з інформацією, переданою нам гравітацією, саме тоді мала завершитися передача мечоносцям повноважень своєму наступникові. Цієї нагоди три Солярис і чекав півстоліття. Вочевидь, краплини отримали відповідні вказівки ще до того, як потрапили в сліпу зону. Це була атака за давно ретельно розробленим планом. Можна дійти висновку, що система стримування за теорією темного лісу припинила своє існування. Є лише два варіанти розвитку подій. Перший – хвильова передача інформації вглиб у усесвіту розпочалася. Другий – щось цьому перешкодило. Після цих слів у голографічному вікні з'явилося фото Чен Сінь, також передане гравітацією. На ньому була зафільмована відома картинка жінки з дитиною на руках біля будівлі штаб-квартири ООН. Для досягнення найбільшого контрасту зображення було зумисно збільшене, до розміру доріжок зоряного пилу з першого фото. Основними кольорами космосу були чорний і сріблястий, які чудово імпонували безодній Всесвіту та холодному світлу зірок. Натомість Ян Сінь, направду, була схожою на прекрасну Діву Марію. Вони з дитиною купалися в ніжному солоті сонячних променів, даруючи присутнім, які вже півстоліття не бачили сонця, часточку його тепла. Ми переконані, що останній сценарій є вірогіднішим. Закінчив думку Чуянь. Як їм стало розуму обрати мечоносом таку людину, запитав хтось із екіпажу синього простору. Ви залишили землю 60 років тому, а від нашого відльоту минуло вже півстоліття, відповів капітан Морович. На землі все докорінно змінилося. Система стримування виявилася комфортною люлькою, в якій людство поступово дало заколосати себе, вироджуючись від дорослих до дітей. Вам відомо, залишився хтось живий на землі чи ні? Викрикнув хтось із екіпажу гравітації. Ми точно знаємо, що люди на Землі більше не здатні підтримувати систему стримування, відповів чуянь. Нашим планом було захопити гравітацію для поновлення стримування, але нещодавно ми дізналися про закінчення за два місяці періоду піврозпаду вібрувальної струни з виродженого газу. Це стало неабияким ударом для всіх нас, бо тепер ми не маємо вибору, а мусимо негайно розпочати трансляцію гравітаційних хвиль. Натовп вибухнув емоціями. Дві величезні протилежні за суттю картини – Чен Сіні з на руках і ласковим поглядом, та холодний космос із підтвердженням швидкості Другого Терсаліранського флоту – особлювали варіанти вибору. «Ви насправді розглядаєте можливість скоїти світоцид?» – запитав капітан Морович. Незважаючи на сум'яття, що панувало довкола, Чуянь не втратив звичного самовладання. Він проігнорував запитання Моровича і звернувся безпосередньо до екіпажів кораблів. Початок трансляції не створює для нас жодних ризиків. Нас уже не страшать ані погоня земних кораблів, ані знищення з боку три Соляриса. Ми втекли, і ці два світи більше не загрожують нашому існуванню. Усі зрозуміли сказане. софуни, відправлені вслід кораблям після потрапляння в сліпу зону, втрачені назавжди, а краплини знищені синім простором. Тож два світи втратили можливість відслідковувати місце перебування обох кораблів у безодні простору поза межами хмари Оорта навіть із трисоляріанськими кораблями, здатними прискорюватися до швидкості світла, неможливо наново відшукати дві загублені посеред усесвіту Порошинки. «Вами керує лише бажання помсти», – сказав один із офіцерів гравітації. «Ми маємо всі підстави та повне право мститися Трисолярису. Вони повинні відповісти за скоєні злочини. На війні годі говорити про праведність ворога. Якщо наші припущення правильні...» то передавальні комплекси на Землі вже знищені, а сама планета окупована. Цілком імовірно, що прямо зараз у розпалі геноцид людей. Почати мовлення – це дати Землі ще один шанс. Якщо місце розташування Сонячної системи стане загальновідомим, вона втратить цінність для Трисоляриса як об'єкт окупації через можливість знищення будь-якої миті. Тож окупаційний контингент буде змушений забиратися куди інде, а другий флот змінити курс. Це нехай і примарний, але все-таки шанс для людства уникнути неминучого вимирання. Крім того, наша передача розголосить координати лише системи Трисоляриса. Це рівнозначної розкриттю місця розташування сонячної системи. Так, але я сподіваюся виграти трохи часу, аби якомога більша кількість людей змогла втекти за межі сонячної системи. Вони, принаймні, матимуть вибір. Рано чи пізно це все одно призведе до знищення двох світів включно з нашою рідною планетою. Це рішення подібне до страшного суду і не може бути ухвалене так легко. Заперечив Мурович. Згоден. Після цих слів чуяння між двома зображеннями на голографічному екрані з'явилося ще одне вікно з надзвичайно лаконічним інтерфейсом. Червона прямокутна кнопка завдовжки один метр і лічильник із нулем під нею. Як я вже казав раніше, тепер ми всі – єдиний світ. Кожен із присутніх тут – звичайна людина. Але доля поставила нас перед необхідністю вирішувати майбутнє двох світів. Ми мусимо прийняти якесь рішення, однак я вважаю неправильним, якщо воно буде одноосібним чи обмеженим групою осіб. Це має бути наше спільне рішення. Тож ми проведемо референдум. Кожен, хто погоджується з рішенням розпочати трансляцію гравітаційних хвиль із координатами системи Трисоляриса, має натиснути на червону кнопку. Тим, хто проти чи утримався, нічого натискати не треба. Пані та панове, загальна чисельність екіпажів синього простору і гравітації, включно з черговими та присутніми тут, становить 1415 осіб. Якщо кількість тих, хто натисне кнопку, досягне чи перевищить 944 людини, дві третини від загальної кількості, трансляція розпочнеться негайно. Інакше ми просто дочекаємося виходу антенн з ладу без подальших спроб. Починаємо голосування невідкладно. Закінчивши говорити, чуянь повернувся і натиснув гігантську червону кнопку, що висіла в повітрі. Кнопка замиготіла, вказуючи про зарахування голосу, а на лічильнику внизу – нуль змінився на одиницю. Наступними проголосували двоє віцекапітанів синього простору, примусивши засвітитися цифру 3. Потім голосували інші, старші та молодші офіцери. Далі – воронт офіцерський і рядовий склад. Люди тягнулися довгою вузькою вервечкою, натискаючи кнопку один за одним. Червона кнопка блимала безупину, постійно змінюючи цифри на екрані. Це було серцебиттям самої історії, останніми кроками до кінця існування знаного світу. Коли лічильник висвітив 795, Гоніфан 1, першим із представників гравітації натиснув кнопку. За ним проголосували кілька офіцерів та рядових його корабля. Нарешті лічильник сягнув позначки 943, і над кнопкою з'явилося попередження: "Ще одне натискання запустить трансляцію гравітаційних хвиль". Наступним черзі виявився звичайний рядовий хоча за ним стояло ще багато людей. Він поклав руку на кнопку, але не натискав. Він поклав руку на кнопку, але не натискав, очікуючи, коли на неї покладе руку молодший лейтенант, який стояв за у черзі. Решта людей також почали прикладати свої руки, аж поки червона кнопка майже сховалася під ними. «Будь ласка, зачекайте!» Раптом вимовив капітан Морович. Підійшовши до черги, він додав і свою долоню. Десятки рук натиснули «разом», примусивши кнопку блимнути червоним. Минуло 315 років від того ранку у ХХ столітті, коли Євензе натиснула іншу червону кнопку. Трансляція гравітаційних хвиль розпочалася. Усі відчули сильні вібрації, які, здавалося, накочували не ззовні, а німов наростали зсередини тіла, перетворюючи кожну людину на струну, що вібрує. Цей інструмент самої смерті награвав мелодію протягом 12 секунд, а потім змовк, залишивши лише тишу. Поза космічним кораблем тонка плівка простору часу збурилася від гравітаційних хвиль, немов водяна гладінь озера темної ночі від пориву вітру. Смертний вирок для двох світів полетів усесвітом зі швидкістю світла.